السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هدي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah sallama tasliman katsira amma alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wajalla yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada saya dan juga bapa-bapa sekalian kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, kenikmatan iman Terduga kenikmatan kenikmatan dunia, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang dan banyak nikmat-nikmat Allah semoga terlalu yang lain dan seandainya seseorang berusaha untuk menghitung seluruh nikmat Allah azza wajalla niscaya dia tidak akan bisa menyebutkan semua kenikmatan Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah semoga terlalu lipat dan terhadap. Nabi kita dan juga uswan kita Seorang yang kita imani dan kita ikuti Ajarannya yaitu Rasulullah SAW Keluarga beliau dan juga para sahabat beliau Dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh Dengan sunnah beliau SAW Dengan baik sampai akhir zaman Hadir sekalian Ini adalah majelis yang keenam dari pembahasan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah Majlis yang ke Dari pembahasan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah Sebuah kitab Al-Aqidah yang ringkas Yang dikarang oleh seorang ulama Yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Meninggal pada tahun 321 Hijriah Yaitu di awal abad yang keempat. Dan beliau adalah Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi Rahimahullah Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi Rahimahullah Di dalam kitab ini beliau menyebutkan secara ringkas Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Berusaha untuk menyebutkan secara ringkas Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran Hadis Rasulullah SAW Dan memahami keduanya dengan pemahaman Para sahabat Radil Anum Yang merupakan Yang merupakan sebaik-baik Generasi umat ini Dan kita sudah sampai pada Pembahasan Yaitu ucapan Pengarang Rahimahullah Ba'ithun Bila masyakqah bila Allah SWT Di antara keyakinan Al-Sunnah wal-Jamaah bahwa Allah SWT Akan membangkitkan manusia Bila masyakta Tanpa berat Tidak ada rasa berat Bagi Allah untuk membangkitkan Manusia Kemudian setelahnya beliau mengatakan di dalam paragraf selanjutnya Berkata Rahimahullah Rahimahullah ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق Istafada ismal khaliqi Wala bi-ihdati al-bariyyati Istafada ismal al-bari. Belum mengatakan rahimahullah Dan dia Allah SWT Senantiasa dengan sifatnya Sejak dahulu Qabla khalqi Sebelum Allah menciptakan ciptaannya tidak bertambah dengan sebab menciptakan mereka sesuatu pun yang sebelumnya belum ada dari sifat-sifatnya. Dan sebagaimana Allah SWT azali dengan sifat-sifatnya, demikian pula Allah SWT dengan sifat-sifat tersebut abadi, yaitu selama-lamanya. Tidaklah setelah menciptakan penciptaan Allah mengambil faedah dari nama Al-Khaliq. Dan bukan dengan menciptakan penciptaan Allah SWT mengambil faedah dari nama Al-Bari. Qabla Al matakan lahu ma'na ar-rububiyyati wa la marbub. Wa ma'na al-Khaliqi wa la makhluq. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إهيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل امرئ وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Yang artinya Allah SWT memiliki makna rububiyah dan tidak ada marbub, iaitu tidak ada yang dipelihara dan Allah SWT memiliki makna al-khaliq yang maha pencipta meskipun tidak Diciptakan yang diciptakan atau tidak ada yang diciptakan. Sebagaimana Allah Swt. Dialah yang memiliki yang, yang menghidupkan al-mauta yang menghidupkan yang meninggal. Setelah Allah Swt. Menghidupkan mereka, ista'haqha dal isma kubla ehya'ihi maka Allah Swt. Berhak memiliki nama ini. Sebelum Allah menciptakan mereka Sebagaimana Allah SWT Istahaqa isma al-khaliq qabla insya'ihim Sebagaimana Allah SWT Berhak untuk memiliki nama al-khaliq Sebelum Allah menciptakan ciptaannya Yang demikian karena sesungguhnya Allah Maha Mampu Untuk melakukan segala sesuatu Dan segala sesuatu Fakir butuh kepada Allah dan segala perkara adalah mudah bagi Allah Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun Tidak ada yang serupa dengan Allah Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat Ini adalah dua paragraf yang disebutkan oleh mu'alif setelahnya Yang isinya adalah secara global Bantahan kepada sebagian orang Atau sebagian firqah, sebagian aliran yang mereka menafikan Di antara sifat-sifat Allah Mereka menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Ada di antara mereka yang Menafikan seluruh sifat Allah Baik sifat yang zatiyah Maupun sifat yang fi'liyah Mereka mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki sifat Allah tidak memiliki sifat ilmu Allah tidak memiliki sifat Al-Qudrah. Allah tidak memiliki sifat istiwa. Allah tidak memiliki sifat nuzul. Seluruh sifat Allah dinafikan. Dan ini adalah aliran yang dinamakan dengan Jamia. Dan ada di antara mereka yang menetapkan nama, tetapi menafikan sifat dan mengatakan bahawa saya nama Allah tidak mengandung sifat. Maka beliau, rahimahullah, ingin menjelaskan kepada kita bahasanya Allah swt mutlak ibun bersifat. Allah swt memiliki sifat-sifat dan dalil tentang masalah ini banyak di dalam Al-Quran dan tidak sedikit, bahkan setiap ayat atau hampir setiap ayat disebutkan di situ sifat di antara sifat-sifat Allah -sifat azza wajalla. Allah swt, Allah SWT dia lah al-hayu Yang menghidup dan memiliki sifat al-hayah Dan Allah SWT adalah ar-Rahman Yang memiliki sifat rahmah Allah SWT adalah al-alim Yang memiliki sifat ilmu Allah SWT Menyebutkan di dalam Al-Quran Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW Tentang sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Walillahil Matalul A'la dan Allah Swt memiliki matal, memiliki sifat yang tinggi. Dan Allah mengatakan Walillahil Asmaul Husna dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Kenapa dinamakan husna? Karena nama-nama tersebut mengandung makna, mengandung sifat. Sehingga dinamakan dengan husna, iaitu memiliki makna yang sangat indah, yang sangat baik. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Oleh kerana itu ketika kita berdoa, Ya Akuh, Ikhafirli, Wahedat yang Maha Pengampun, Ampunilah aku. Karena setiap nama mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung mengandung sifat dan sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada yang dilambatkan dengan sifatun Zatiyyatun Asifatul Zatiyyya as Dan di sana ada Asifatul as Fi'liyya Sifat Allah ada dua Yang pertama adalah sifatul Zatiyyya Dan yang kedua adalah Asifatul as Fi'liyya Jadi dimaksud dengan sifat Zatiyyya Adalah sifat Yang dimiliki oleh Allah SWT Yang dimiliki oleh Allah SWT Azaliyan Sejak zaman dahulu Sejak terdahulu La awalalah Tidak ada awalnya Dan ini tidak berkaitan dengan Kehendak Allah Allah SWT memiliki sifat tersebut Azali Tidak ada awalnya Seperti misalnya sifat ilmu Atau sifat al Hidup Sifat al Kemampuan Maka ini semua adalah dinamakan dengan sifat latiah. Allah memiliki sifat tersebut azalian, tidak berkaitan dengan masyiat Allah azza wajal. Dan di sana ada asifat as al faaliyah, -fi sifat Fi'liyah berkaitan dengan amalan-amalan Allah azza wajal. Apa yang dilakukan oleh Allah dan ini berkaitan dengan masyiah. Berkaitan dengan kehendak Allah swt. Kalau Allah mengundang, maka Allah bersifat dengan sifat tersebut. Seperti misalnya al-istiwa Allah beristiwa di atas arsh. Ini adalah sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah azza wajalla. Disebutkan di dalam Al-Quran di dalam beberapa ayat. Allah swt beristiwa setelah Allah menciptakan langit dan juga bumi. Inna Rabbi kumullahul ladzil khalaf sama wajib al arq fi sitta ayam, thummasawal al Sesungguhnya, Rabb kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi selama enam hari, thummasawal al arsh. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsh. Menunjukkan bahasanya istiwa ini adalah sifat diantara sifat-sifat Allah dan dia adalah sifat fi'liyah berkaitan dengan ganda Allah. Kalau Allah menghendaki maka Allah bersifat dengan sifat tersebut. Kalau Allah tidak menghendaki maka Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Beliau mengatakan: Mazalal bi sifatihi qadiman kubla falqi. Allah Subhanahu Wataala senantiasa dengan sifatnya qadiman qabla sejak dahulu sebelum apa yang Allah ciptakan Allah SWT bersifat dengan sifatnya sejak dahulu sebelum penciptaan makhluk yang Allah ciptakan dan yang dimaksud adalah sifat dzatiyah seperti yang tadi kita sebutkan yaitu di antaranya sifat ilmu Al-Qayumiyah Sifat Al-Hayah Iaitu kehidupan Dan juga sifat Qudron Sifat Rahman Maka ini adalah sifat-sifat Zatiyah -sifat Azali, tidak ada awalnya Bahkan sebelum diciptakan Penciptaan, maka Allah SWT Sudah memiliki sifat-sifat tersebut Demikian pula Yang dimaksud adalah Sifat-sifat fi'liyah Sifat-sifat fi'liyah tetapi dilihat dari jenisnya Para ulama mengatakan maksudnya adalah Jinsu as-sifat al-fi'liyah Jenis dari sifat fi'liyah Allah SWT memiliki sifat al kalam, Yaitu berbicara azali Dan Allah SWT memiliki sifat al-khalam Azali Tidak ada awalnya Jadi yang dimaksud dengan sifat di sini yang pertama adalah sifat dzatiyah, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis sifat fi'liyah. Yang pertama adalah yang dimaksud adalah sifat dzatiyah, kemudian yang kedua adalah jenis dari sifat fi'liyah. Adapun individu-individu dari sifat fi'liyah, maka ini berkaitan dengan masihatullah, berkaitan dengan masihatullah. Kalau Allah menghendaki Berbicara maka Allah swt berbicara. Kalau Allah swt menghendaki untuk menciptakan sesuatu maka Allah menciptakan sesuatu. Inna ma'amruu ida arad jay'an ayyakul lahun kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu adalah mengatakan kun terjadilah maka terjadilah. Jadi yang dimaksud dengan sifat di sini adalah sifat latiah. Kemudian jenis dari sifat fi'liyah Ada individu individu dari sifat fi'liyah Maka ini berkaitan dengan Rasya'atullah Azzawajal Dan bukan azali Kemudian boleh mengatakan لم يزداد بِقَوْنِهِمْ شَيْئًا lam يَقُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ سِفَاتِهِ Tidak bertambah karena menciptakan sesuatu tidak bertambah suatu sifat yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Allah Azza wa Jal Jadi Allah SWT menciptakan sesuatu Menciptakan ciptaannya Tidak bertambah dari sifatnya Dengan sebab menciptakan sesuatu tersebut Dan ini masih berbicara tentang Sifat zatiyah dan juga jenis dari sifat fi'liyah Sebagaimana Allah SWT dengan sifatnya azali Yaitu tidak ada awalnya Demikian pula Allah SWT senantiasa memiliki sifat tersebut abadiyyan selama-lamanya. Itu Sebagaimana Allah memiliki sifat ilmu, memiliki sifat al-hayah hidup, memiliki sifat kudrah e, azali, artinya tidak ada awalnya. Demikian pula Allah SWT akan terus memiliki sifat ilmu tersebut, memiliki sifat hayah, memiliki sifat kehidupan. Dan memiliki sifat utara dan juga sifat-sifat lain -sifat yang lain selama-lamanya. Selama-lamanya leisabada khulqil istafada ismal khaliq. Tidaklah setelah menciptakan ciptaan Allah mengambil faedah dari nama khaliq. Artinya Allah swt memiliki nama khaliq dan memiliki sifat khulq. Sebelum Allah SWT menciptakan ciptaannya Jadi sebelum langit dan bumi ini ada Maka di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, dialah yang maha pencipta Sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi dan juga seisinya Jadi Allah bukanlah ia memiliki nama Khaliq setelah menciptakan Bahkan sebelum Allah SWT menciptakan Langit dan juga bumi dan juga seisinya Allah SWT memiliki nama Al-Khalid dan di antara sifat Allah adalah Al-Khalid Wala bi-ihdathil bariyyati istafada ismal bari Demikian pula Allah SWT Dia memiliki nama Al-Bari Sebelum Allah SWT menciptakan Al-Bariyah Ini masuk dengan Al-Bariyah adalah ciptaan di antara nama Allah adalah Al-Bari Yang maknanya Mirip atau dekat dengan makna Al-Khalid Iaitu yang menciptakan Meskipun ada perbedaan Al-Khalid Al maknanya adalah Al-Mujid Iaitu mengadakan Sesuatu yang belum ada Kemudian diadakan Ini dinamakan dengan Yang namanya Al-Khalid Al-Bari maknanya adalah Al-Mubdi' Iaitu sesuatu yang memang belum ada sebelumnya. Alhumdulillah mengadakan sesuatu dan memang belum ada sebelumnya yang semisal dengan sesuatu tersebut. Allah Swt di antara namanya adalah al-bari. Sebelum Allah Swt menciptakan al-bariyah, Allah Swt namanya adalah al-bari sebelum Allah Swt menciptakan. Al-Bariyah Yang dimasukkan dengan Al-Bariyah Kurang lebih adalah Al-Khalq Iaitu ciptaan Manusia Ya hewan tumbuhan dan juga yang lain Ini adalah termasuk Al-Bariyah Allah SWT Memiliki nama Al-Khalq Sebelum Allah menciptakan Dan Allah dialah Al-Bari Sebelum Allah Menciptakan Al-Bariyah Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Huallahu Al-Khalq Al-Bari'ul-Musawwir al Wallahu Al-Khali'u Al-Bari'u Al-Musawwir Dia lah Allah SWT Yang maha Al-Khali' dan dia lah Al-Bari' Dia lah Al-Khali' dan dia Al-Bari' al Boleh ingin menjelaskan di sini Allah SWT memiliki Nama Al-Khali' Bahkan sebelum Allah menciptakan Sesuatu dan Allah SWT memiliki Nama Al-Bari' Sebelum Allah menciptakan al -bariyah. Kemudian boleh mengatakan lahu makna al rububiyah Allah Subhanahu wa memiliki makna rububiyah yaitu pemeliharaan wala marbuba meskipun sebelum adanya sesuatu yang dipelihara Allah Subhanahu wa memiliki makna rububiyah memiliki nikmat memiliki makna pemeliharaan dialah ar dialah yang memelihara dialah yang menjaga dia Dialah yang mengatur. Wala marbuba meskipun belum ada yang diatur. Tapi Allah memiliki makna ini. Jadi Allah Swt Dialah Arab Ar meskipun belum ada sesuatu yang marbub, yang diatur, yang dipelihara, yang dijaga. Wa wala maknul khaliq, wala maklub. Dan Allah Swt memiliki makna al khaliq. Dialah Allah Swt yang menciptakan. Yang mengadakan meskipun belum ada makhluknya Meskipun belum ada makhluknya Tapi Allah SWT dia memiliki nama Al-Khaliq Kemudian boleh mengatakan Dan sebagaimana Allah SWT menghidupkan Orang-orang yang meninggal Setelah menghidupkan Sebagaimana Allah memiliki Nama Muhyil Mauta yang menghidupkan Orang-orang yang meninggal setelah Allah menghidupkan mereka, maka Allah Swt berhak memiliki nama ini qabla ihya sebelum Allah Swt menghidupkan mereka. Jadi Allah Dia adalah muhyil mauta dan yang menghidupkan orang-orang yang meninggal bahkan sebelum apa? Sebelum Allah menghidupkan mereka. Kita tahu bahasanya Allah Swt kelak akan menghidupkan manusia di akhir zaman. Iaitu setelah ditiupnya sangkakala yang kedua, Allah akan menghidupkan mereka. Dan sekarang Allah swt dialah muhyil mauta, dialah zat yang menghidupkan orang-orang yang meninggal meskipun Allah belum menghidupkan mereka, karena Allah swt akan menghidupkan mereka secara keseluruhan, iaitu setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Dan sekarang Allah adalah muhyil mauta. Meskipun kejadian tersebut belum terjadi sekarang dan Allah Swt belum menghidupkan secara keseluruhan manusia, tetapi Allah Swt sekarang dialah muhyil mauta dialah dia yang menghidupkan orang-orang yang meninggal. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana kadali ista'haqqa ismal khalik qubla insha'ihim, sebagaimana Allah Swt juga berhak. Memiliki nama Al-Khaliq sebelum Allah Swt menciptakan mereka. Yaitu Allah Swt dialah Al-Khaliq dialah yang menciptakan. Bahkan sebelum Allah Swt menciptakan ciptaannya, dia memiliki nama ini. Kemudian boleh mengatakan dalikabi an ala kulli shay'in qadir. Yang demikian kerana sesungguhnya Allah Dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah Swt meskipun belum menciptakan, Yang misalnya anak keturunan kita, tapi Allah Swt akan lihat yang hadir. Allah Swt, SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu tadi boleh mengatakan Allah Swt berhak untuk memiliki nama Al-Khaliq padahal belum ada ciptaannya. Dialah Al-Khaliq meskipun belum ada ciptaannya. Dia sudah menyandang, dia sudah memiliki nama Al-Khalid. Dari kebienahu Allah kulli Shayin Qadir. Yang demikian karena Allah Swt maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dari kebienahu Allah kulli Shayin Qadir. Yang demikian karena Allah Swt maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu, maka Allah Swt mampu untuk melakukannya. Meskipun terkadang sekarang belum dilakukan. Seperti tadi kita sebutkan, Allah s.w.t. kelak setelah ditiupnya sangka kalah yang kedua akan menghidupkan seluruh manusia. Dan Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Demikian pula berapa puluh tahun yang akan datang, Allah akan menciptakan manusia-manusia yang baru. Meskipun belum ada ciptaan tersebut, tetapi Allah sekarang sudah memiliki nama Al-Khalid. Memiliki nama al khalid dan Allah Swt Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. لَكَبِيَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ Kemudian وَكُلُّ شَيْئٍ إلَيْهِ فَقِيرٌ Dan sebelumnya ucapan beliau لَكَبِيَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٍ Ini adalah bantahan kepada sebagian firqah juga sebagian al aliran. Yang mereka meyakini bahasanya ada sesuatu yang Allah tidak mampu Ada sesuatu yang Allah tidak mampu dan Ini adalah keyakinan yang batil Bertentangan dengan banyak ayat Karena Allah SWT di dalam Al-Quran banyak menyebutkan Wallahu ala kulli sya'in qadir Sesungguhnya Allah dan Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu Kelu sheikh segala sesuatu Allah mampu untuk melakukan dan Allah mengatakan wakar Allahu ala kuli sheikh mukhtadirah dan Allah swt mampu untuk melakukan segala sesuatu segala sesuatu adalah tahta Qudratillah itu semua dengan Allah swt mampu untuk melakukan segala sesuatu ada sebagian aliran di antaranya dalam makdzilah mengatakan di sana ada sesuatu yang Allah tidak mampu apa yang mereka maksud yang mereka maksud adalah af'alul ibadah yaitu apa yang dilakukan oleh makhluk yang dikerjakan oleh makhluk maka ini bukan di bawah kudrah kudrah dari Allah ini tidak di bawah e, kudrah kemampuan Allah Azza wajalla. mereka mengatakan bahasanya makhluk Merekalah yang menciptakan Amalan-amalan mereka sendiri Merekalah yang menciptakan amalan-amalan Mereka sendiri dan Allah SWT Tidak ada campur tangan dengan amalan-amalan mereka Allah yang menciptakan mereka Tetapi amalan mereka itu yang menciptakan adalah diri mereka sendiri Tidak ada campur tangan dari Allah SWT dan ini bertentangan dengan dalil ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan Al Quran dan juga hadis Nabi saw. Meyakini bahasanya manusia dan juga amalan mereka yang menciptakan adalah Allah. Manusia dan amalan mereka baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan yang menciptakan adalah Allah azza wajalla. Allah swt mengatakan: Wallahu kalakum." Wahmat Ta'malul. Ta Wallahu Khalaqum Wahmat Ta'malul. Ta dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian kerjakan. Baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan, maka itu adalah dengan Ia ya, yang menciptakan adalah Allah Azza Wajalla. Berjalannya kita Allah yang menciptakan. Berkedipnya mata kita, Allah yang menciptakan tidurnya kita, Allah yang menciptakan ketaatan yang kita lakukan, Allah yang menciptakan demikian pula kemaksiatan adalah dengan ciptaan Allah aja wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahuakallamukum, wa ma ta'malun dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Innallaha khaliq kulli sani'in wa san'atihi Innallaha khaliq kulli sani'in wa san'atihi Maksudnya Allah menciptakan kulli sani'in yaitu setiap yang berbuat Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan seluruh yang berbuat manusia di antaranya wa san'atahu demikian pula apa yang dia Perbuatan apa yang dia amalkan, orang yang mengamalkan Allah yang menciptakan, demikian pula perilaku dan perbuatan yang dia lakukan ini yang menciptakan juga Allah Azza Wajalla. Bollahu a'la kulli syaing qadir dan Allah swt maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Adapun orang-orang mukasajilah, maka mereka mengatakan Allah yang menciptakan manusia tetapi amalan-amalan manusia yang menciptakan adalah diri mereka sendiri bukan Allah yang mencipta Sehingga mereka digelari oleh para ulama sebagai Majusuhadil Ummah. Mereka adalah Majus Hadil Ummah. Mereka adalah orang majusinya umat ini. Kenapa dinamakan dengan orang majusinya umat ini? Karena orang-orang majusi mereka meyakini adanya dua pencipta ada pencipta nur ada pencipta cahaya dan di sana ada pencipta kegelapan mereka mengakui meyakini adanya dua pencipta di alam semesta dan ini ditiru oleh orang-orang mu'tazilah dan juga orang-orang qadariyah mereka mengakui atau meyakini adanya dua pencipta yang pertama adalah Allah menciptakan makhluknya kemudian yang kedua mereka meyakini bahwasanya makhluk dialah yang menciptakan Amalannya. Bagaimana itu digelari oleh para ulama sebagai orang majusinya umat ini. Orang-orang khalifah -orang dan juga muqtazila adalah majusinya umat ini. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang mereka berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah, maka mereka meyakini Allah Dialah satu-satunya Khalif dan Dialah yang menciptakan makhluk dan apa yang mereka lakukan. Dia lah Allah Swt yang menciptakan makhluk dan apa yang mereka lakukan. Waku'lu Shayin ilaihi fakir dan segala sesuatu fakir merasa butuh dengan Allah Azza wa Wajalla. Segala sesuatu merasa butuh dengan Allah Swt. Fakir butuh dengan Allah. Allah Swt menciptakan dan ciptaannya. Baik matahari, bulan, langit, bintang, manusia hiwa dan seluruhnya mereka fukara ilallah. Allah tidak butuh kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya lah yang butuh kepada Allah azza wa wajalla. Allah subhanahu wa taala kata, ya ayuhan nas, antumul fukara ulallah, wallahu huwal ghaniul hamid. Iya. يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيلٍ وَمَا ذَلِكَ Allah اللَّهِ بِعَزِيزٍ Wahai manusia Sesungguhnya kalian adalah فُقَرَاء إِلَى اللَّهِ Kalian butuh kepada Allah SWT Semuanya baik yang kaya maupun yang Miskin Orang miskin Butuh kepada Allah SWT Demikian pula orang yang kaya Bagaimanapun kekayaan yang dia miliki, maka dia tetap fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Butuh dijaga kesehatannya, butuh diberikan keamanan oleh Allah, butuh keamanan untuk hartanya, untuk istrinya, untuk keluarganya, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Meskipun dia adalah seorang penguasa, seorang raja, seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi dia adalah seorang yang fakir ila Allah azza wajalla. Ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian semua adalah fakir dan butuh kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh dengan Allah azza wajalla. Wallahu huwal ghaniyyul hamid dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha kaya dan juga maha terpuji. Yang maha kaya yang tidak butuh dengan yang lain adalah Allah. Dan karena itu diantara nama Allah adalah Al Ghani, yang maha kaya. Dan diantara nama Allah adalah Al qayyum yang, yang maha berdiri sendiri. Dan diantara nama Allah adalah As-Samad. As-Samad artinya adalah segala sesuatu bergantung kepada Allah Azza Wajalla. Adapun manusia maka mereka fakara ila Allah. Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh dengan kita. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Ha uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yu'imun. Innallaha huwar razzaqu dhulmu Dan tidaklah dalam diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki. Allah menciptakan kita bukan karena Allah bermaksud supaya kita memberikan rezeki kepada Allah. Wa ma uridu ayyukum dan tidaklah aku menginginkan supaya mereka memberikan kepada-Ku. Innallaha huwarrazzaqul qawiyul matin bahkan Allah dialah yang ar-razzaq yang Maha memberikan rezeki. Dan dialah yang Maha perkasa yang Maha kekal yang Maha kuat. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya manusia dan seluruh makhluk fakir kepada Allah Swt. Makhluk shayin ilaihi fakir. Segala sesuatu butuh kepada Allah Swt. Siapa yang menggerakkan darah di dalam di dalam badan kita? Siapa yang menggerakkan jantung yang ada di dalam badan kita? Kalau Allah Swt tidak menggerakkan darah tersebut dan tidak menggerakkan jantung tersebut, ini saya kita akan binas. Padahal kita tidak minta kepada Allah, tapi Allah Swt dengan rahmatnya, Dia memberikan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu seperti yang dicapkan oleh pengarang di sini bahwa klucei adalah fakir. Segala sesuatu fakir butuh kepada Allah Swt. Bagiannya itu seorang Muslim bertawakal dan bergantung kepada Allah Azza Wajalla di dalam segala perkara baik di dalam ibadahnya maupun di dalam perkara dunianya bertawakal dan bergantung kepada Allah dan senantiasa merasa butuh dan merasa bergantung dengan Allah Azza Wajalla. Di dalam segala perkara, baik di dalam masalah ibadah maupun di dalam masalah dunia Di dalam masalah ibadah Kita merasa bahawa kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah Kecuali dengan Pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza Wajalla. Tidak mungkin melakukan ibadah sedikit pun Kecuali dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah dan itu di dalam surat Al-Fatihah Kita membaca Iyaka na'budu Wa Iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa Iyya Wa Iyaka nasta'in Hanya kepada mula ya Allah kami menyembah Dan hanya kepada mula ya Allah kami mohon Pertolongan Itu memohon pertolongan kepada Allah di dalam Beribadah kepada Allah Al-Quran intinya adalah surat Al-Fatihah dan inti dari surat Al-Fatihah Adalah ayat ini yaitu Ia Iyaka na'udhu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamulah Ya Allah kami menyembah Dan hanya kepadamulah Ya Allah kami memohon Pertolongan Menunjukkan bahasanya ibadah Tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba Sebaik-baiknya Kecuali dengan Ditolong dan dimudahkan oleh Allah SWT Nabi SAW mengatakan Law lalla ma ma ma ma bersedekahna wala solaina allah ma bersedekahna wala solaina kalau bukankah allah disaya kami atau kita tidak mungkin bersedekah dan tidak mungkin kami melakukan salat kalau bukan karena allah yang memudahkan disaya kami tidak akan bisa bersedekah dan tidak akan bisa melakukan salat ini menunjukkan kepada kita bahasa seorang muslim di dalam masalah ibadah Maka adalah dia bertawakal kepada Allah Dan memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan di dalam ibadahnya Jangan sampai dia bertawakal kepada dirinya sendiri Melakukan ibadah seakan-akan dirinya yang dirinya lah yang bisa Melakukan tanpa ada pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Orang yang demikian, artinya orang yang beribadah dan tidak memohon pertolongan kepada Allah di dalam ibadahnya dikhawatirkan mudah sekali dia berputus asa dan terputus amalannya Orang yang beribadah dan dia tidak memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan, urusan ibadahnya dikhawatirkan dia, dia menjadi orang yang mudah putus asa di dalam ibadahnya dan menjadi orang yang Putus, dia ya, di dalam Beramal soleh Artinya tidak istiqomah di dalam beramal soleh Dan ini banyak Ya seseorang terkadang Semangat Ya setelah dia, dia Melakukan ibadah umrah punya niat nanti Pas di Indonesia misalnya Akan melakukan puasa Senin Kamis Dan akan melakukan Solat malam setiap malam Punya semangat yang luar biasa tapi dia lupa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Zal Di dalam melakukan amal soleh tersebut Orang yang demikian biasanya mudah sekali dia Putus di dalam amalannya Bisa berlangsung sehari, dua hari, seminggu, dua minggu Tapi karena dia tidak memohon pertolongan kepada Allah Akhirnya mudah sekali putus di dalam amalannya Tidak istiqomah Ini adalah di antara sebab yang utama Kenapa seseorang tidak istiqomah di dalam amalannya. Kita lihat di awal dia semangat, tapi ya tidak ber, tidak berlalu. Ya waktu kecuali setelah itu dia sudah putus amalannya. Bagaimana itu seorang abba senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal, termasuk di dalam masalah ibadah. Bahkan di dalam perkara yang dia merasa mahir, merasa pandai dalam perkara tersebut. Seorang pengajar misalnya Dia sudah mengajar bertahun-tahun Mengajar misalnya matematika kepada Murid-muridnya dan sudah hafal Di luar kepala Tapi jangan lupa Dia tetap beristihana Dan meminta pertolongan kepada Allah SWT Setiap kali dia akan Mengajar Jangan sampai karena mentang-mentang Sudah lama Dan memiliki pengalaman, sudah pandai Mungkin dia lupa untuk beristighfar kepada Allah SWT Karena tidak mungkin dia bisa mengajar Dan memberikan pemahaman kepada murid-muridnya Kecuali apabila Allah memudahkan bagi dirinya Negara itu senantiasa dia memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam dalam segala hal Wa kullu syai'in ilaihi faqir Segala sesuatu fakir kepada Allah azza SWT Wa kullu amrin alaihi yasir Dan segala perkara adalah mudah bagi Allah SWT Tidak ada yang berat bagi Allah SWT Besarnya langit Dan besarnya bumi Mudah bagi Allah untuk menjaganya Wa la yauduhu hifduhuma Tidak memberatkan Allah untuk menjaga keduanya yaitu Menjaga langit dan juga bumi Bagaimanapun besarnya dan Allah SWT Maha mampu dan mudah bagi Allah untuk membangkitkan seluruh manusia. Menciptakan manusia yang banyak dan juga membangkitkan manusia yang banyak. Itu sama saja bagi Allah, menciptakan yang banyak maupun hanya satu saja. Membangkitkan banyak manusia ataupun membangkitkan satu orang itu adalah semuanya mudah dan ringan bagi Allah SWT. Makhluk hukum balas tidaklah penciptaan kalian dan tidaklah kebangkitan kalian kecuali seperti jiwa yang satu sama saja bagi Allah dan semuanya adalah mudah bagi Allah swt. alaihi asir dan segala sesuatu adalah mudah bagi Allah tidak ada yang berat bagi Allah. لا يحتاج ila شيء dan Allah tidak membutuhkan sesuatu tapi segala sesuatu butuh kepada Allah SWT لا يسا كمثلي شيء وهو السميع البصير tidak ada yang serupa dengan Allah dan dialah Allah SWT yang maha mendengar dan juga maha melihat dan ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah bahasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Allah s.w.t mengabarkan kepada hambanya tentang nama dan juga sifatnya. Dan kewajiban kita adalah menerima dan beriman dengan apa yang Allah kabarkan berupa nama dan juga sifat yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah s.a.w. Dan harus kita yakini bahwasanya nama dan juga sifat tersebut tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Allah memiliki sifat dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Leisa kami tlishay tidak ada yang serupa dengan Allah swt. Wahhu as-sami al-basir dan Allah swt dialah yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Dan ini adalah dua nama di antara nama-nama Allah. As-sami basir adalah dua nama di antara asmaul husna. As-Samir artinya adalah Yang Maha Mendengar. Al-Basir Yang Maha Melihat. As-Samia al nama Allah yang mengandung sifat As-Samak yaitu pendengaran. Nama Allah adalah As-Samia al dan diantara sifat Allah adalah As-Samak al pendengaran. Al-Basir Maha Melihat mengandung makna atau mengandung sifat al basar penglihatan yaitu Allah memiliki sifat penglihatan nama Allah adalah Al-Basir dan di antara sifat Allah adalah Al-Bashar yaitu penglihatan berarti kita meyakini bahwa nama Allah di antara namanya adalah as samiul Basir dan di antara sifat Allah Allah adalah pendengaran dan juga penglihatan tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk Pendengaran Allah SWT adalah pendengaran yang sempurna Pendengaran yang sempurna Allah SWT mendengar segala sesuatu Sekecil apapun suaranya Dimanapun dia berada Maka Allah SWT maha mendengar Dengan berbagai bahasa Maka Allah SWT maha mendengar dan memahami seluruhnya Adapun manusia Mereka memiliki pendengaran Tetapi pendengaran mereka Adalah pendengaran yang terbatas Sesuai dengan keadaan mereka sebagai Makhluk yang lemah Pendengaran yang didahului dengan tidak mendengar Dan diakhiri dengan tidak mendengar Dan sangat terbatas pendengarannya Mendengar apa yang dekat dan sesuai dengan kemampuan telinganya Hadapan Allah SWT Maka dia adalah as-sami' yang maha mendengar Dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna Ketika kita Menetapkan Allah SWT memiliki pendengaran Bukan berarti kita Menyerupakan Allah dengan makhluk Ketika kita meyakini Allah memiliki pendengaran Dan bahasanya Allah adalah maha Mendengar, Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan Laisa kami Tidak ada yang serupa dengan Allah Artinya Allah maha mendengar dan memiliki sifat pendengaran Dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya Dan Allah adalah al-basir yang maha melihat Dan memiliki sifat penglihatan Manusia juga memiliki sifat penglihatan Tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk Allah SWT maha melihat segala sesuatu Sekecil apapun Bahkan Daun yang jatuh di keheningan malam Maka itu tidak lepas dari Penglihatan Allah Azza SWT Hewan sekecil apapun Di dasar lautan, di bawah Bumi Maka itu dengan penglihatan Allah SWT Tidak ada yang sahabat bagi Allah SWT Dia Dialah Al-Basir Dia yang maha melihat Adapun manusia maka dia memiliki sifat penglihatan, tetapi penglihatan yang mereka miliki adalah penglihatan yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan. Tidak semuanya bisa dia lihat. Diawali dengan tidak melihat dan diakhiri dengan tidak melihat. Kita menetapkan di antara nama Allah adalah Al-Masir dan di antara sifat Allah adalah penglihatan, tetapi bukan berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat yang sempurna, penglihatan yang sempurna. Adapun kita memiliki sifat penglihatan. Tetapi penglihatan yang kita miliki adalah penglihatan yang penuh dengan kekurangan. Yang ingin saya tekankan di sini. Ahlu sunnah wal jama'ah. Ketika mereka menetapkan sifat bagi Allah SWT. Bukan berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan berarti mereka menyerupakan Allah dengan dengan makhluk Contohnya seperti yang tadi kita sebutkan Kita menetapkan Nama Allah adalah as sami Al-Basir Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk Demikian pula Allah SWT Di antara namanya adalah Al-Alim Yang maha Mengetahui Dan di, di antara sifatnya adalah Al-Ilmu Makhluk juga memiliki ilmu Tetapi ilmu Allah Lain dengan ilmu Makhluk Kita menetapkan Sifat al-ilmu bagi Allah Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah memiliki sifat al-ilmu Sesuai dengan keagungannya Dan ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna Makhluk juga memiliki ilmu Tetapi sesuai dengan kekurangannya Ilmu yang penuh dengan kekurangan Demikian pula ketika Allah mengabarkan bahasanya Allah memiliki nama ar-Rahman yang Maha Penyayang dan di antara sifat Allah adalah Ar-Rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Makhluk juga demikian, memiliki sifat kasih sayang. Orang tua menyayangi putranya, ya seorang suami menyayangi istrinya, seorang istri menyayangi suaminya. Kita juga memiliki kasih sayang. Ketika kita meyakini Allah memiliki nama Ar-Rahman dan di antara sifatnya adalah Ar-Rahmah, Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan dengan makhluk. Dan ini seluruh sifat demikian, seluruh sifat yang ada di dalam Al-Quran dan, dan juga Sunnah. Ketika Allah Swt telah mengabarkan atau digambarkan oleh Rasulullah SAW bahawa itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, maka kita tetapkan sebagaimana datangnya dan tidak boleh kita serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita serupakan. E, serupakan Sifat tersebut dengan sifat makhluk Seperti misalnya Allah SWT mengabarkan di dalam hadis Allah turun setiap sepertiga malam yang terakhir Kemana ke langit dunia Dan Ini dalam hadis yang sahih Allah SWT mengabarkan atau Rasulullah SWT mengabarkan bahwasanya Allah turun Setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia Kemudian Allah mengatakan Man yad'uni fa astajibulah. Man yas'aluni fa autiyah. Man yastaghfiruni fa'aghfirolah. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan mengabulkan. Barang siapa yang memohon kepadaku maka aku akan memberikan. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku itu di waktu tersebut maka aku akan mengampuni dosanya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW, mengabarkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah an-nuzul. Di antara sifat Allah adalah an-nuzul yaitu Allah turun. Maka kita sebagai seorang muslim ketika mendengar hadis yang berisi tentang sifat di antara sifat-sifat Allah, kewajiban kita yang pertama adalah meyakini dan beriman dengan sifat tersebut. Sebagaimana datangnya Sebagaimana datangnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah turun maka harus kita yakini bahwasanya Allah memiliki sifat an-nuzul, memiliki sifat an-nuzul yaitu turun. Ini adalah termasuk sifat fi'liyah yang berkaitan dengan nasiatullah azawajal. Kemudian yang kedua tidak boleh kita yakini bahwasanya nuzulnya Allah sama dengan nuzulnya makhluk. Tidak boleh kita yakini bahwasannya turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita serupakan. Karena Allah mengatakan laisa ka mitli syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dan serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sebanding dengan Allah? Menunjukkan kepada kita bahwasanya semua sifat yang Allah kabarkan demikian pula dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah kita katakan sifat-sifat tersebut tidak tidak serupa dengan sifat makhluk kita beriman Allah memiliki sifat nuzul memiliki memiliki sifat turun tetapi tidak boleh kita yakini bahwasanya turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk turunnya Allah Sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla, dan kita tidak diberitahu bagaimananya. Allah hanya mengabarkan atau Rasulullah SAW hanya mengabarkan Allah turun keifiahnya. Bagaimananya Allah tidak mengabarkan dan Rasulullah SAW juga tidak mengabarkan. Jadi kita imani Allah memiliki sifat ini dan tidak boleh kita serupakan. Ya sifat tersebut dengan sifat makhluk Tidak boleh kita serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk Dan ini sekali lagi di dalam seluruh sifat Ya, Caranya adalah demikian Kita imani sebagaimana datangnya Dan tidak boleh kita yakini sifat tersebut Sama dan serupa dengan sifat makhluk Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga apa yang kita sampaikan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bapak-bapak sekalian dan silakan bagi yang memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi silakan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Nah. Baik, sambil menunggu pertanyaan dengan kertas, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan dengan lisan. Silakan. Selamat malam. Maka ya. doa bisa merubah takdir. Ya. Kasih. Dari mana? Pak? Di Indonesia ma Namanya? Ahmad Zani. Pertama pertanyaan dari Bapak Ahmad Zani dari Mojokerto. Apakah doa doa bisa merubah takdir? Apakah doa bisa merubah takdir? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kata, لا يُرْدُ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء tidak yarudhu al-qadarah illa doa. Aku berkata Rasulullah SAW tidak menolak atau tidak merubah takdir kecuali doa. Apa yang dimaksud oleh beliau SAW dengan ucapan ini atau dengan hadis ini? Yang dimaksud bahasanya di antara hal yang bisa merubah keadaan seseorang. Kecuali doa, yang dimaksud adalah bahasanya doa ini adalah di antar sebab berubahnya satu keadaan menjadi keadaan yang lain dari satu takdir ke takdir yang lain. Inilah yang dimaksud dengan لا يرد الله داروين لا دعاء tidak menolak takdir kecuali doa. Maksudnya doa adalah di antar sebab. Berubahnya satu keadaan ke keadaan yang lain Contoh misalnya Seseorang sakit Dan ini adalah bagian dari Takdir Allah SWT Allah mentakdirkan seseorang sakit Kemudian dia berdoa Dan doanya dia adalah bagian dari Takdir Allah Berdoa dan meminta kepada Allah Supaya disembuhkan Akhirnya Allah SWT menyembuhkan Penyakitnya Berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain Dari satu takdir ke takdir yang lain Sakitnya dia adalah dengan takdir Allah Dan sembuhnya dia juga dengan takdir Allah Berubah dari satu takdir ke takdir yang lain dengan apa? Dengan sebab doa Inilah yang dimaksud Jadi bukan berarti seorang manusia bisa melawan takdir Allah Tidak Bahkan kita katakan doa dia juga termasuk takdir Allah. Seseorang meneng, mengangkat tangannya kepada Allah dan mengucapkan, Ya Allah isfini, Ya Allah sembuhkanlah aku. Ini adalah bagian dari takdir Allah. Tidak mungkin seseorang bisa keluar dari takdir Allah azza wajalla. Jadi maksudnya bahawa doa ini adalah termasuk sebab berubahnya takdir seseorang dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi orang kaya, dari tidak tahu menjadi orang yang tahu diantara sebab. Dari pertama Medina, mikatnya di Jabali. Ini ya. biasanya dari Palembang diberikan lagi kesempatan waktu di Mecca Umar kedua mikatnya di Cerana. Ya. Apa kini ada dalil yang memerlukan atau membolehkan? Ya. Dari mana Asm? So? Dari Makassar. Makassar ya? Namanya? Sultan, ya. Sultan. Sultan. Ya. Pertanyaan dari Bapak Sultan asal dari Makassar. Apa hukumnya mengulang-ulang umroh kita yang datang dari Medina? Ya, ee, mikotnya adalah dari Dhul Khulefa atau Dibdira Ali Biasanya sebagian travel Dan tidak semuanya Ketika sudah sampai ke Mekah kita Diajak untuk melakukan Umrah kembali, baik dari Juwana Atau dari tempat yang lain Seperti Tanim atau Mudaibiyah Dan seterusnya, maka apa Hukum syariah di dalam masalah ini Kita katakan yang sunnah Dan sesuai dengan syariah Seseorang dalam satu safar hanya memiliki hanya melakukan satu umrah saja Dalam satu safar, dalam satu bepergian hanya melakukan sekali umrah saja Tidak lebih dari sekali Apabila dia sudah pulang ke Indonesia atau ke tempat tinggalnya Kemudian dia memiliki kemampuan lagi, memiliki kesempatan lagi silakan dia datang lagi untuk melakukan umrah yang kedua Kemudian pulang lagi, dan melakukan umrah yang ketiga dan seterusnya. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: "Ala umrohatu ilal umrohti, kafarutun lima bayinahumah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penembus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Maksudnya adalah mengulang-ulang umrah dalam safar yang lain. Dan yang paling paham tentang ucapan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Umrah ke umrah berikutnya adalah penugus besar yang dilakukan di antara keduanya Adalah Rasulullah SAW sendiri Bagaimana beliau mempraktekan dan mengamalkan mengulang-ulang umrah Apakah dalam satu safar Beliau mengulang-ulang umrah seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita Ataukah dalam safar yang lain beliau melakukan umrah yang kedua dan juga yang ketiga Beliau SAW, dia lah, beliau lah yang mengucapkan ucapan ini Dan beliau yang paling paham tentang bagaimana cara mengamalkan hadis ini Ternyata beliau SAW, di dalam prakteknya Ketika melakukan umroh, beliau tidak mengulang-ulang umroh dalam satu safar. Seperti yang beliau lakukan pada tahun 7 Hijriah Ketika melakukan umroh turqallah dan beliau tinggal di kota Mekah selama 3 hari Yang beliau lakukan hanya umroh sekali saja dan selama tiga hari tersebut beliau tidak mengulang-ulang umrah Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Seandainya pemahaman tentang hadis ini Dalam satu sahabat kita mengulang-ulang umrah Tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan juga para sahabat yang mereka memiliki semangat yang kuat untuk beramal saleh, Untuk mengumrahkan diri sendiri, untuk mengumrahkan orang lain Tetapi tidak mereka kerjakan, tidak mereka amalkan sehingga seorang muslim yang mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalamualaikum